פרק ב' אמרתי אני בלבי לכה נא אנס שחה ושמחה וראה וטוב והנה גם הוא האבל. לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה? תרתי בלבי למשוך ביין את בשרי ולבי נוהג בחוכמה ולאחוז בסכלות עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חגיהם. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נטעתי לי כרמים, עשיתי לי גמנות ופרדסים, ונטעתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצאן הרבה היה לי, מכל שהיו לפניי בירושלים. קנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות,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 כי מהאדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו? וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם.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 כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני? כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. גם זה הבל ורעות רוח.